Bizsú Szemerkél az eső, hullik a felújított szélkálmán tért csenevész palántáira. Az összezavarodott járókelők még nem látják át a megváltozott közlekedési rendet, folyton akad valaki, aki keresztben próbál átkelni a téren, aztán a virágágyások között köt ki. A friss föld tel is tele lábnyommal, szerencse, hogy még nem taposták ki a bokrokat. Főleg az öregek boldogulnak nehezen, makacsul ott akarnak felszállni a buszra, ahol régen megállt. Lépkedek fel a lépcsőn a Városmajor felé. Általában ugyanazok állnak itt, alkalmi árusok, pici suta csokrokkal, egy férfi, aki műanyagtokban érmeket kínálgat, meg a műszőtteseket áruló műerdélyiek. Sietek, ezért nem nézek oldalra, de még így is feltűnik a magas, őszhajú asszony, aki bizsukat szorongat. Rá se pillantok, nehogy érdeklődésnek vegye a megtorpanásomat, csak a kezén időzel a tekintetem. Elegáns, idős kéz, Csuklói kilátszik a kabátból, és nagy szemű műanyag láncokat szorongat. A Maros utcában van dolgom néhány percre innen. Körülbelül két óra múlva jövök visszafelé, és látom, hogy a magas, finom vonású asszony még mindig ott áll, előreszegezett tekintettel. Lelassítok, hogy szemügyre vegyem. Feltűnő jelenség még így kopott kabátban is. Vegyen egyet! tolja felém a kezét. Ilyen nyakláncokat az anyám visel gyerekkoromban a hetvenes években. Nagy, piros, meg sárga golyók, élénk színű vastag karperecek. A nő a zsebébe nyúl, klipszeket kotor elő. Rikító műanyagvirágok, ezek is lehetnek, vagy 40 évesek. Nem tudom, hord -e még egyáltalán valaki mint mintha már maga a csiptetős fülbevaló is kiment volna a divatból. Vegye meg, ismétli meg a nő, egy százasért adom mindet. Csak egy százas. Nincs mit ennem teszi hozzá egyáltalán nem panaszos, inkább tárgyilagos hangon. Zavarba jövök, mert ezekért az égszerekért soha nem adnék ki pénzt, azt viszont nem tehetem meg, hogy fizetek valamennyit, de az idétlen bizsukhoz nem nyúlok. Hiszen ő nem koldul, nem alamizsnát kér, hanem igyekszik megválni néhány otthoni tárgytól, hogy hitsen a pillanatnyi szégyenletes pénzzavarán. Vegye meg, kérem szépen! Tovább kellene mennem, de csak állok ostobán és tehetetlenül. A nő nem úgy néz ki, mint akinek kenyérre kell a pénz, ugyanakkor a zsigereimben érzem, hogy igazat mond. Nem néz rám, a hátam mögé intézi a szavait, mint aki a méltósága maradékát félti a tekintetemtől. A legrosszabbat teszem, amit tehetek, menekülés helyett beszélgetésbe elegyedem vele. Tudakolom, merre akik és hogy mi történt vele. Zárkózottan válaszol, hogy itt a közelben három éve meghalt a férje, nagyon kevés a nyugdíja, és hogy eddig a lánya főzött rá, de most elment külföldre, Angliába. Úgy alakult, itt rám emeli a szemét, mintha hirtelen mégse pénzre, hanem meghallgatásra és visszaigazolásra vágyna inkább, hogy karácsony úta már a lánya is egyedül van. Özvegy lett ő is. Egyedül ment el Angliába a gyerekekkel, mert a veje meghalt. Rákos lett, morzsolgatja a láncokat, mintha ormútlan olvasókat árulna. Rákja lett, és nem tudták meggyógyítani. Meghalt, itt hagyta a lányát a két gyerekkel, pedig a kútvölgyiben is kezelték. Bólogatok, miközben egyre többen áramlanak lefelé a lépcsőn, és folyton félre kell húzódnom, nehogy elsodorjanak. Csak szegény lányomat sajnálom, folytatja. Kikapcsolták a villanyomat, meg se mondtam neki. Most már úgy se kell fűteni, majd lesz valahogy. Megkérdezem, hogy mennyi idős volt a veje. Az egy zsidó volt, feleli. Mondtam a lányomnak, hogy ne menjen hozzá, de sose hallgatott rám. Vesz egyet? Tolja újra elém a tenyerét a fülbevalókkal. Nem, köszönöm, válaszolok és indulok lefelé, mert érzem, hogy megint szemerkélni kezd az eső. A nő a levegőbe fúrja a tekintetét és tartja előre a karját, mint egy megráncosodott, sértett próbababa, akit szemre kiállítottak ide, a közönös világ kirakatába. Amikor legközelebb megyek, arra nem állott. Lehet, hogy valahol másút kínálgatja a bizsukat, de az is lehet, hogy a lánya küldött neki valami pénzt. Venni biztosan nem vett tőle senki semmit. Néhány év múlva, ha majd meghal, a lánya hazajön Angliából és kidobja a fiókból ezeket a vacak ékszereket, aztán leviszi szépen a kuka tetejére a kopott szövet kabátot is.